Fəinnə astaqal hadīthə kəlamullāh və xeyrül hədī hədyu Muḥammədə sallallahu əleyhi və əlihi və səlləm və şerrül əmūri muhtəsatətəhā fəinnə kullə muhtəsatə bidʿa və kullə bidʿə ḍalāla və kullə ḍalālatin-nāṣ Məftəran məşəlləllar əmrini təqvallə məcəhə çağlar və təqvəyə nəv olmaq və insan gəli Və əmsinin nəhilləri, qadağan etdikləri kimi əməl etsə və tərk eləsə haramları bu sifətə demək olar ki, nail ola bilər. Və nail olan sifətlərdən də biri qardaşlar elmdir. Çünki Allah s.ə. buyurur ki, həqiqətən, həqiqi qorxan məndən qorxan olar alimlərdir. Çünki alimlər elm sahibidirlər. Allah s.ə.v. burada işarə edir ki, əgər sən Allah'tan qoxmaq istəyirsən, sənsə elm öyrən. Allah buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. diyor elə mənlə elmə artırmaq istə. Hancı ki, Peyğəmbər s.ə.v. xüsusən də de Məkkə devrinində gücə ehtiyacı var idi. insanların çoxluğuna, silaha və s.a.v. hatta düşmənlər qoxsunlar, çəkinsinlər. Mala və s.a.v. Və üçün buna baxma, Allah s.f. deyir ki, peyambar salısa öyrədir, deyir ki, duadı, deyinə ki, yarın mənə elm mə artır. Allah s.f. elmin fəzilətini göstərib, hələ quran kərimdə Bə bildirir ki, bilənlərlə bilməyənlər bir olmaz. Fərqi var mütləq, də, əməllərində də, çünki elmdən edilən əməl, fəziləti elimsiz əməldən daha üstündür. Həmçinin işarələrindən Allah subhanətə alanın Quranda hansı ki, elmə necə fəzilət verir, <coughs> hətta o it ki, öyrədilmiş itdi, ov iti, ovu gətirəndə Allah subhanətə ala vacib eləmir, onun o dişləri tutduğu yer, yulsun, hansı ki, başqa yerlərdə şəriyyətimiz vacib görə olan yolmağı lakin ovu gətirən heyvan itin, o tutduğu heyvan ki, gətirir hurlan heyvanı, o yerləri vazif görmür. Nə, nəyə görə? O itin elminə görə, elmi olduğuna görə. Gör, elmə fəzilətə bağ. Qəm ki, hədislərdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurub ki, elm öyrənənin ayağlarının altı mələklər qanadlarını qoyar. Elm öyrənənin elmi çıxı gedirsən Ərəməyə mələklər qanadların ayağının altını qoyurlar. Fəzilətə bax. Mələklər həmçinin kifayət qədərdir. Kifayət qədərdir. Kifayət ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllallahu şəhadə qiymət verirdi. Əsirlərdən, əsir kafirlər ki, əsir düşürdülər döyüşlərdə, deyirdi Məslim ibn Qəssal onu öyrəs, yazıb oxumağı buraxacaq səni. Yəni, elmə qiymətə görə, hətta döyüşdə düşən əsr kimi düşmənliyi elmə görə bırakırdılar. Və həmfə <gülüyor> elmə qiymətdir. Başka dinlərdə belə şey yoktur. Başka dinlərdə Allah-u səbhələyə zahilliyinə ibadəsillə, elmsiz dəyil. Zənlə. Çünki elm olmayanda zənlə olur. <gülüyor> elm zənnə aparır. Elimsiz adamsa zənnə gedir. Məsələn, ona elə gəlir, əyək, kimsə bunu belə deyib, və ya bunun qəlbinə belə yaraşır, bunun xoşuna belə gəlir, zənd amırsa. Amma elm isə zənnə odaqlaşdırır səni, yəqinliklə aparır səni. Həmçinin <coughs> sələflər də, sahabələr də Tabinler de, ondan sonra gelenler de biz görmüştüğü için Müslümanlar Ermenisi giymet verirler. Baya zikâti bir giymetliğinde böyle şey yoktur. allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua edilir. Diyor Yarab, O'nu bu dini öğret ve O'nu şakil ile aşağı düşen ile dinde olanıza elimle olur. Peyğəmbər salıqlar üçün elmiş deyirdi. Həm özünə, həm üçün qeydilənlə. Və bunun üzərində çalışırlar. Yəni, İslamda kimi elmə həvəsləndirmək, elmlə bir şey etmək, Elim öyrənmək, onu öyrətmək kimi heç bir din belə deməyib. Və Peyğəmbər salıqlar üçün ki, Ən xeyirli adamı odur ki, Quranı öyrənə və sonra öyrədə və s. Hədislər çoxdur. Və lakin, bir, bir dənə sərəflərdən birinin kitablarından elm barədə faydalar götürək. O da Ebin Qeyyimdir, Rahim və Allah, Ebin İtəmiyyən tələbəsi. Ebin Qeyyim, böyük alimlərdən də şeyhul İslamdır. Allah, sufi id Sonra deyir ki, şeyhul İslam ibn-i oturandan sonra Allah qəlbimi açdı sələfin yoluna. Onun kitablarından biri, müftəhdar-ı səadə, müftəh sə sadət evinin qapısı və ya sadıq qapısını açarır. Və, rahiməhullah, kitablarımız faydalıdır. Xüsusən də İbn-i Qeym-i Rahim-i Allah seçilib ruhani alemdən çox tanışıb. Ruhani məsələrdən. Yəni nəfsi tərbiyyə və s. Ona görə və Allah məsləhətdir İbn-i Qeym-i Kitablar okumaq. Lakin təbii ki, birinci ondan qabaq məyyən şeylər nail olandan sonra. Amma məsləhətdir, oxuyun. İbn-i Qeym-i Kitablar okuyun. Və İbn-i qeym bu kitabıda Elmin fəzilətin biraz maldan üstün olmağını bəyənləyir. Təxminən 35-dən 40-a yaxın fəqrlər qoyur, göstərir ki, elmdən malı bir qoyanda elm əksəldir maldan. Və deyir ki, rəhim oğullar, məsələn, elm Peyğəmbərlərin mirasıdır kimi bunu öyrənsə bir Peyğəmbərin mirasını öyrənir. Peyğəmbərin mirasından var onlar. Amma alısa Peyğəmbərlərin mirası deyil. Onlar patçakların miraslarıdır, varlıların. Amma elimsə Peyğəmbərlərin mirasıdır. Çünki Peyğəmbərlər bilirsə xəyir. Mirası elimdir, nüvvət, hikmətdir. Dinar, dinələm isə Peyğəmbərlərin miras qoymur. Ona görə Peyğəmbər vəfat edəndə Əbubakır, onun ən yaxın dostu və qaynatası Əbubakır radiyyilən hu onun mirasının kəsulu arasında böldü. Hətta Fatıma radiyyilən hə gəldi ki, Omar Uxhattaban qaynası idi, Fatıma radiyyilən gəldi ki, bəs ya Əbubakır, bəs atan mirası, Əbubakır dedi ki, bəs Peyğəmbər s.ə.v. deyib ki, Peyğəmbərlər dina, dina miras qoymurlar, onların qoyduqları elm, hikmet və nüvvətdir. Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu az qalan malla o cür edəcəm ki, necə o bir dənə deyib tövsiyə elib və salam. Əkirəb abadisədə Əbu Bəkrin fədiləti var. Ki Əbu Bəkr rəziyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm idi, hətta vəfat edəndən sonra da öz sadiqliyini göstərdi. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qızı Fatimə rəziyallahu Hama ürmət iliyirdi, ona sevirdi. Peyğəmbər salılarsan, qızım. Baxmayaraq, Fatıma gəlb isteyəndə, Abbaqır ona baxmayaraq, peyğəmbər salsın dediğin üçününü saxladı və dedi ki, peyəmbərlər, mirası, elmdi, hikmətdi və növvəttir Dinar dini, həmincə kəsirlə arasında böyle Abbaqır ərasına götürmədi. Bəzi, bəzi qəlbi qaralar bu hadisəni Abbaqır əleyhinə ilə ki, bu onun leyhinədir. Var ki, bir də təhlif haqqı batıl görür, batılı haq. Yəni, ağı qara görürlər, onun görə bu adətlərindəndir, bir də təhlif ələrinin. Ki, qarana ağ görsünlər, ağı da qara. Ətlifinə bu adəsədə Ebubekir'in fəciləti var. Bəzi qəlbi qaralar, dillər yox, burada Ebubekir'in səhvi var. Heç bir səhv yoxdur. Və bu hədisi Ebubekir özünə ixtirə eləməyib ki, Peygamberlərin miras eləmdir. Nə də Abbaşır özü, nə nə də Əməblər. Bu hədis, hətta o deyənlərin öz kitablarında da var imamlardan. Həmsinin Rahimahullah bin İkeyim, Rahimahullah Elmin maldan üstünlüyün fəqlənindən də biri Rahimahullah deyir ki, elm sən qoruyar. Sən isə malı qoruyarsan. Elm səni qoruyar, sən isə malı qoruyarsan. Doğrudan də ələdir. İnsan elmələşdiyəcə bilir, ha, bu yoldan gedmək olmaz, belə gedmək lazımdır, burdan keçəndə yavaş gedmək lazımdır və s. Nə demək olar, nə demək olmaz. Amma mal isə əksinə, insan özü qoruyur malı. Gecə gündüz fikir çəkir. Birdən oğruyarlar və s. Həmçinə, Rahimə Allah! Fəqlərindən də biri buyurur ki, elmdən malın, Deyir ki, mal belədir ki, səni dəfinləyəndə gəlməz səninlə. Qalar, qayıdar. Amma elm isə sənə qəbirdə qalar. Həmçin deyir ki, elim hakimdir mala. Mal hakimdir elmə. elim hakimdir mala. Həmçin fəqiləndən, rəhimə Allah, Və buyurur ki, malda hamı müştərəkdir. Kafir də qazana bilər, e, mümin də, pis da adam yaxşı adamda, amma elmisə, Rabbani elmi, Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. hər kisi verməz. Ancaq mümini verər. Həmsin <gülüyor> qardaşlar, fərqlərləndən rəhim buyurur ki, Elm hətta nəfs üçün, elm nəfs üçün də faydalıdır. İnsan elm öyrənəndə nəfsi genişlənir, köksü genişlənir ona hasıl olanda. Amma mal isə nə inir? Mal nə artırır? Mal isə kamilliyi və əksini, nabistiyyat alır. Xüsusən də görürsən, qazanan adamda eyblər varsa, mal nəyə aparır? Paxıllığa, dünya sevgisinə və s. Və s. Həmçinin fəqiləndən, Rahim Allah buyurur ki, malı insanı həddindən çıxardır, fəxirliyə, təkəbürlüyə aparır. Amma elm isə insanı tavasükarlığa aparır. Yəni, elmlə fərqi, malın fərqini göstərir, Rahim Allah. Və həmçinin elm insanı saadət aparır bu dünyada və ahirətdə. Mal isə ola bilər, saadət aparmasın. Həmçin, qardaşlar, insan elmi itirə bilməz. Elm nail olduqca, o ancaq lapqası da yenə fayda verər. Amma mal isə gəlib gedəndir. İnsan bir getirdə malı itirə bilər. Və həmçinin Rahim Allah buyurur ki, Elm hörmətdir. Hörmət saxlayıb daima. Mal isə yox. Mal olanda hörmət saxlayır. Əgər itiləndən sonra o hörmət gedir ona. Və mal məhəddət qazandıra bilər. Nə vaxta gəlir ki, mal var. Ola bilər, mal olsun səni sevsinlər. Amma gedən kimi səni sevməyə getdi. Amma elm isə saxlayır sevgin Həmçin, qardaşlar, elmi tələb eləməyə, öyrənməyə insanı itaətə aparır. Allah sona itaətinə. Amma mal isə çoxlaq asil yaparır. Dünya sevgisində və s. Həmçin, qardaşlar, müəssələm, müəssəlməllər, elm ruhun üçündür. Mal isə sadəcə bədənin üçün. Nəyə də bu çox bədənlərində baxanlar var, lakin o ruhun həsrətdilər açdılar gözlədə bilmirəm nə olarla baş verir gözlə hər şey var 9 mata evləri 200 da maşını və s. dünya hər yanda evləri axranası və s. lakin rahat deyil çünki ruhu açdı bilmir gedir həkimə deyir nəsl mənə bilmir ki ha ruhun açdı Həmçinin, rəximə Allah, fəqlərindən biri deyir ki, rəximə Allah 40-a yaxan fəqlər qoyar kitabında. Həmçinin buyurur ki, rəximə fəqlərindən, mal, malı olanda adam qoxur, həmişə narahat olur ki, bizdən gəlbə oxuyarlar malı, saxlı olunursam. Amma elmini olanda, eləhəmdə, adama bir dənə aminəmanlığı gəlir, rahatçılıq, sərəh, arxançılıq gəlir. Həmsinin elmi e, mal qazananda, mal yığanda üç dənə şeylə rastlaşırsan. Birinci növ malı qazanmamışdan qabaq, ikinci növ mal olanda, üçüncü növdə malı də sor, mal, mal, mal qazanandan sonra üçüncü mərhələ, sonraki mərhələ. Yəni, bunlar hamısı bəlalarla bağlıdır. Yəni, rahatsızlıqla. Amma birinci, qardaşlar, birinci mala nail olmaq üçün, bu, ən böyük, bunun malın, məsələn, bəlalarından, ən birinci onu qazanmaq. Onu qazanmaqsə deyil. İnsan əziyyət çəkir. Çalışır, çalışır, çalışır, çalışır. Bu, birinci mərhələdir. Sonra ikinci rahatsızlıq gəlir, mal olandan sonra. Elə ki, oldu bu, indi nəyə, indi gözləyə, bunu nəyəcə, saxlamaq, qorumaq. Bu qala malı mən nə edəcəm? Yaxşı 5 milyardır, onu da mən son 15 milyard, olsun 100 milyard. Az yenməcəksən. Nə olsun, şüxsə aşkım ağda var. Olsun, 600 milyard. Nə oldu, qutardı, olsun 50 də amaçlı. Sonra 10-10-56 il yaşayandan sonra ki, yani, kismət olsa da xəstənəm məsələrə, hə? nəyindəyirsən, heçsən. O da varlıqlar olub, ölüblər xəstəliklərindən heç nə o malı oları kömək eləməyib. Ona görə, mala bağlanmaq belə lazımdır. Kim olsa, malın zəşatını versə, zəzəqədəmi versə, kəsələrə qüsusun inşallah, çünki o qiyamət günü qalacaq. O malından ona fayda. Amma eləməyən, dolduran şüksət kibakları heç nə qazanmıcaq. Ancırsa zərər verəcək v Çünki mal heç vaxt xeyr çoxlu mal. Xüsusən də əgər mömin deyilsə, öz üçün bəla yığır. Deməli, malı o, əvvəl, maldan əvvəl hələn bəlaları var, çətinlikləri, rahatsızlıqları. Mal olandan sonra rahatsızlıqları var, amma mal, mal olandan sonra üçüncü mərhələ isə mal birdən getsə, birdən mal gedəndə o, o üçüncü artıq bəladır. Qəlbə bağ bağlanıb, öyrəşib müliyyatlara, öyrəşib pula, indi yoxdur işlə. Aaa, bu üçüncü beladır. Rahat deyil, yenə. Hər bir mərhələdə rahat olmadı. Pul olmayanda çalışdı, çalışdı, çalışdı, rahat olmadı. Olandan sonra da yenə rahat olmadı. La, pulu yaxşı gedəndən sonra da yenə rahat olmadı. Maldı görsən, necə? Amma eləm dəlidir, qəldaşlarla. Elm tamamən başqa ləzzətdir, qaçılıqdır və fərəhdir bu dünyada və ahirətdə, qardaşlarım. Və belə, biz bəzi İbn-i Qeym, Rahiməhullarının, Şeyh Hulusan i̇bn tələbəsinin bir dənə kitabında elmlə malın, malın fərqinin bəzi növlərinə toxunduq. Qansı ki, şeyx, Rahiməhullar, Rahiməhullar, Rahim Orada 40-ə yaxın təxmin ənfəqlər qoyub və lakin biz bəzi növlərinə toxunduq. Allah subhanət hələ bizə işin etsin. Allah subhanət hələ bizi dünya ba ba ba bağlı olanlardan etməsin. Allah subhanət hələ bizi ahirətə bağlı olanlardan etsin. Allah subhanət hələ xalqımıza idayət versin. Allah subhanət hələ tecidilə məkdələrimizi açılmanın kömək olsun. Allah subhanət hələ tecidilə baba kürməti üçün açılmanın kömək olsun. Kimlər ki, mani olur, ya Rab, onları elə Dəhşitlər ilə, ibrətlər, ver çoxalara, xəstəliyə, özün bilər, sen ne gədər, ne istiyisən, ver. Və başqalarına bu dəhşitlər olsun. Və bizə belə çəhfləyiləməsinlər. Qaqulu həzə və astaghfirullahi ləhə və ləkum və lisəə muslimin min kül zəm, astaghfiruhu, innəhu vəl-ğğafurur və rəqim. Elhamdülilləhi rabbilə almin. Və sələtlələ alə və şirəfələn bəyər məsələm. شيعة محمد و آله و اصحابه اجمعين نباد الله إن الله يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و لعلكم تذكرون و الله اكبر فالله يعلم ما تسمعون قائم الصلاه الله